Мовив він так, і сока, відважного спис довготінний, з рани, а в рази щита свого круглоопуклого вийняв. Кров полилася червона, і біль засмутив йому серце. Троє відважні сини лиш побачили кров Одіссея і з підбадьорливим криком кинулись разом до нього Став він назад відступати і кликати друзів на поміч. Тричі він крикнув, що сили у грудях було чоловічих. Тричі ті крики почув Менелай, Ареєві, любий. І до Еанта звернувся, що близько стояв біля нього. «Теламоніде, Еанте, владарю людей, богорідний, чую я десь». Одіссея, в біді витривалого голос. Схоже, що в битві страшній. Він один опинився, й трояни тиснуть його у бою, Від інших відрізавши вою. Киньмось у вир того бою, на поміч йому поспішимо. Не потерпів би, боюсь, між троян він один, Залишившись, хоч і завзятий, великий би, Смуток упав на Данаїв. Мовивши так, він пішов, а за ним і Еант богорівний. Зев собі любого скоро знайшли Одісея Трояни. Гнались за ним, як шакали руді звідусіль, оточивши, гонять рогатого оленя, що його ранив у горах з луками мисливець, і він, лиш рятуючи, сніг бистротою, мчить, поки кров ще гаряча і рухливі ще носять коліна, а як його вже зовсім знесилить стріла безстролетна. Хижі шакали гірські починають його шматувати, в тіньових дебрах та бог кровожерного вчасто й приводить. Лева, і тікають шакали, і він здобич усю пожирає. І за одісеєм, одважним, вождем хитроумним так само. Гналось багато хоробрих троян, герой же із списом, кидавсь на них від себе, відгонячи днину безжальну як наблизився до нього, еант із щитом величезним, наче той мур, перелякані, вростіч розбіглись трояни. Вивів тоді Менелай, воювник Одісея, із бою, взявши за руку, і візничий в той час підігнав йому коней. Кинувсь еант на троян, і нешлюбного сина прямо Вбивши, дорікла, тяжко поранив потому пандока, ранив також і Лісандра, а потім піраса і піларта, наче потік, що з гірських верховину рівнину збігає, сповнений вод сніготалих і зевсових злив нездоланних. Всохлих багато дубів несучи із собою й багато сосен струнких І на мулу багато у море скидає. Так на рівнині тоді Бушував еант світлосяйний, Коней рубаючий ввою. Але ж про це ще нічого Гектор не знав. Він бився на лівім крилі свого війська, над узбережжем скамандру і падали там найчастіше голови людські в бою, і крики невгасні лунали коло Великого Нестора і мужнього Ідоменея. Гектор там бився завзято, і жах учиняв він навколо списом із кінного повоза, юні рубаючи, лави, не уступили б про те, їм шляху богосвітля Ахеї, та Олександр, що був пишнокосою мужем Єлени, подвигом край поклав махаона керманича Люду вправе плече стрілою, тригранною ранивши раптом.